All kraft bara rang ut från mig. Lunginflammation och svårfångad bakterie slog ut mig på några timmar. Alla prioriteringar ändrades. Jobbet och planerna får de andra sköta. På sjukrum 10 Mitt arbete andas in, andas ut, andas in. Andas ut, andas. Min förbindelse med omvärlden, slangen till syrgasen, tio liter i timmen, dag och natt. Illusionen av vattenström i mina öron, när syrgasen går genom vattnet till mig. Jag är trygg, så trygg, för jag kan inget göra. En parad av vänliga ansikten, en stafett av mjuka, starka händer svävar framför mig, dansar genom mina feberdrömmar. Hälsokällan I nattens mörker hör jag källan påla hela tiden. Tio liter i timmen strömmar in i mig, livgivande, tröstande, genom en navelsträng av plast till masken över min mun. Ibland känns det som om jag svävar i luften i mörkret som en ballong fylld av himmelsgas, men tryckt förankrad genom den vita plastlinan till min mun. Han leder mig till vatten där jag finner ro. En ström går fram vars flöden ger glädje åt Guds stad. En ström går fram, tio liter i timmen bara till mig, enda till mig. Inte bara till mina trötta lungor, nej in i mina tankar, in i min ande. Jag ligger vid källan alldeles stilla, utan fysiska krafter, men intensivt levande. Sedan andades han på dem och sa, ta emot den helige ande. Händer i hälsans tjänst Händer i hälsans tjänst skjuter missil på missil på de onda fästerna inom mig. De små nålarna på mina händer och armar är kanonmynningarna för antibiotikans skott mot de lömska bakteriernas terroristfästen i mig. Både 20 milliliters tunga missiler avlossade på minuter och det tålmodiga, finkalibriga prickskyttet under timmar i sträck. Dropp, drop, dropp, dropp. Envis kamp mot de dödliga skyttarna i sina gömställen. Tålmodigt sträcker jag ut mina händer. För händerna i hälsans tjänst. Det tappra frontsoldaterna mitt beskydd. nålsticken nålsticken av välmänta hjälpande händer har blivit till fält och fläckar av smärta, svullnad och stelhet. Det känns som om det inte går att hitta nya öppningar, nya skottvinklar i det goda kriget. Jag är färdig att kapitulera. E boten värre än det onda. Jag vet att det är feberyra att tänka så. Men nålsticken, nålsticken. Ronden. Vita vänliga änglagestalter och den stora trygge evangelisten Åbom står hos mig i rum 10. Nu slutar vi minjektionerna och nålarna. Lite tabletter ska nog klara det sista jobbet. Och syrgasen klarar du dig utan. Var fri om händerna, fri om munnen. Jag ser på mina sargade händer. Det hoppar till av glädje inom mig. De vita gestalterna är borta. Jag går ur sängen. Där ute på innergården lyser solen. Och där doftar barvväxterna. Och dit går jag. De kallade ronden. Jag kallar det evangelium. Fotstegen Ronden kommer igen. På nytt vitklädda änglar hos mig i rummet och evangelisten Åbom min favoritdoktor. Också idag ler han vänligt och förkunnar det goda segrar och det onda får ge vika. Du kan gå hem tidigare än vi tänkte. Beställ du taxi på fredag och var hemma till helgen. Fotstegen försvinner, men glädjen stannar hos mig länge. Skönt ljuder stegen av dem som kommer med budskap om goda ting.